Les retallades en Sanitat de la Generalitat han arribat també a Tiana. A partir d'aquest dijous 1 de setembre, el Centre d'Atenció Primària de montgat redueix el seu horari com a conseqüència de la reformulació del model de CAPS que s'adopta a terme a tot Catalunya. A partir d'ara, el centre obrirà de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 5 de la tarda. Les urgències fora d'aquest horari seran ateses per un equip d'atenció telefònica professionalitzada a través del 061 que valorarà cada cas i farà la selecció i priorització de el servei a domicili del metge o bé el desplaçament de l'ambulància medicalitzada. El director del sector sanitari del Barcelonès Nord, del Servei Català de la Salut, Vicenç Parelló, ha donat detalls de la notícia a una entrevista a Radio Tiana. Aquí teníem una extensió d'horari d'atenció que era per un únic equip. Eh? Dels 24 equips que tenim al Barcelonès Nord, aquesta era l'única excepció. Evidentment, eh, quan es repassen tot el conjunt de mesures entre les organitzacions sobre l'activitat distancial, i s'ha tingut d'aplicar també una reducció horària de dispositius, això el que genera és evidentment un disconfort, que no el neguem, però no és assimilable a una pèrdua de qualitat. Quan parlem d'atenció urgent, el més important és garantir que davant d'un procés agut, un infart o un ictus, tinguem doncs, els dispositius adequats, i aquests hi són. Per la seva banda, l'Ajuntament de Tiana manifesta públicament la seva disconformitat d'aquest canvi en el servei i ha demanat un compromís explícit a la Generalitat per assegurar el perfecte funcionament del servei 061, que fins ara presentava greus incidències en la cobertura d'urgències a la nostra zona. El regidor de Salut, Jordi Gós, ha manifestat contrari a la reducció d'horari en l'atenció primària i ha lamentat la pèrdua de qualitat en el servei que comportaran aquests canvis pels tiànecs. Nosaltres esperem que quan aquesta situació econòmica es comenci a recuperar o d'altra manera si realment no es garanteix un, un servei de qualitat a través d'aquesta mesura el departament s'ho doncs, repensi i emprengui prengui mesures en aquest sentit. Nosaltres evidentment, com he comentat, doncs, estarem amb atents a tot això, doncs, no, no es produeixi i en el cas que es produeixi doncs, farem servir totes les mesures que tinguem el nostre abast com a govern local doncs per pressionar al departament perquè la qualitat assistencial quant a atenció primària dels nostres ciutadans i ciutadanes no ens vegi disminuïda. La resposta de Ciutadana també ha estat de preocupació. Per quina serà l'assistència sanitària a partir d'avui pels tianencs, especialment en els casos d'urgència? Em sembla molt malament, perquè crec que abans de retallar lo de la sanitat, que és primordial per tots, s'han de retellar altres coses. A semblava més lògic que obrissin els vespres, perquè aleshores descongestionava una miqueta l'Hospital de Badalona. Pues jo trobo que era una gran seguretat pensar que qualsevol hora de la nit, amb qualsevol problema, podíem acudir al centre. Ara anar a Badalona, canvia. Trobo que és una cosa d'emergència, d'urgència, llavors té que ser el més a prop possible. Dintre de tot el que tenia que quedar, que era molt malament, pues trobo que encara ens han deixat algo. cosa. Menys mal, no? Pues Agrair-ho i res més. Des de l'Ajuntament i la Regidoria de Salut Pública preguen la col·laboració d'aquelles persones que facin ús dels serveis 061 per tal de detectar possibles incidències i amb l'objectiu de tenir unes dades més acurades i procurar fer un seguiment exhaustiu d'aquesta assistència. Així doncs, demanen que es comuniqui a l'Ajuntament les incidències que puguin patir els usuaris. Ràdio Tiana: Serveis informatius.